فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين سيقال فوجة للفوجة نوت الله سبحانه وتعالى Rab alam semesta Zat Satu-satunya zat yang maha terpuji Satu-satunya zat yang layak untuk dipuji Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang lebih pantas untuk memuji Zatnya sendiri Kita sebagai hambanya Tidak akan pernah mampu mengumpulkan pujian-pujian yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anta kama atnaita ala nafsi la ahsi thanan alayk engkau lahzat yang lebih pantas untuk memujizaku ya Allah dan saya tidak bisa mengumpulkan pujian-pujian yang pantas dan layak untuk segala puja bagi ya Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa taala curahkan kepada kita segala puja bagi ya Allah subhanahu wa taala atas nikmat Islam atas nikmat iman atas nikmat hidayah, atas nikmat sunnah, yang ini adalah nikmat-nikmat agung, nikmat-nikmat besar, yang hanya diberikan oleh Allah subhanahuwataala, hadiahkan, yang hanya dihadiahkan, yang hanya diberikan oleh Allah subhanahuwataala kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Hak ini hanya hak Allah subhanahuwataala. Yahdi demi sya' wa yudhillu man yasha Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Dia membiarkan tersesat siapa yang Dia, ke, yang dia kehendaki Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala tegaskan kepada beliau innaka la tahdi man ahbabta wala kinallaha yahdi man Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai Yang dicintai oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa semau-maunya sendiri untuk memberikan hidayah kepada. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuknya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hidayah ini selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu Wataala bagi kita, ditunjukkan kepada kita pintu-pintu kebenaran, pintu-pintu ilmu, agar terbuka bagi kita dari segala kegelapan, kegelapan kebodohan yang ada di hati kita ini. Allah menggantikannya dengan cahaya ilmu, cahaya Al Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga membukakan taufik dan hidayahnya agar memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari serta menjaga hidayah ini di dalam diri kita terus menerus seumur hidup kita sampai telah kita diwafatkan dalam keadaan di atas hidayah tersebut di atas siratul mustaqim. ikhwata'l iman rahimani warahimakamullah perjalanan hidup manusia berakhir dengan kematian Seberapapun panjang usia seseorang pasti dia akan bertemu dengan ajalnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap jiwa yang hidup pasti merasakan kenap kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut Setiap jiwa yang hidup pasti merasakan kematian. Siapapun dia Siapapun dia, dia akan dijemput dengan kematian. Apakah itu manusia? Ataukah jin? Bahkan para malaikat sekalipun. Para malaikat sekalipun. Faizan nufiha fissur Fasaiqa man fissamawati wa man fil ardi illa man sha'adha. Seperti yang nanti, di akhir surah Az-Zumar, Ketika ditiupnya sangkakala maka matilah segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kala, dalam hadis sangkakala dalam hadis sur yang panjang disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatul maut untuk mematikan semuanya yang di langit dan di bumi. Mungkin Pekerjaan paling sibuknya Malakul Maut adalah pada hari itu mematikan semua yang di langit, semua yang di bumi, sehingga bahkan malaikat peniup sangkakala pun dicabut nyawanya oleh Malakul Maut. Kemudian Allah bertanya kepada Malakul Maut, wahai Malakul Maut, siapa yang tersisa? Malakul maut mengatakan balaik baqika antal hayyul ladzi la yamut Tersisa engkau ya Allah yang Maha hidup yang tidak ada yang tidak akan mati. Tsumma Jibril, tsumma Mikail, tsumma Ana. Ada Jibril, ada Mikail, dan aku Maka Allah berfirman, "Faljamu Jibril wa Mikail." Hendaklah Jibril dan Mikail pun mati. Sehingga Arsh bertanya, Ya Allah, Jibril, Mikail mati Ya Allah. Aku telah menetapkan ketetapanku. Bahawa segala sesuatu di alam semesta, di langit dan di bumi, itu fana. Kullu Shayin halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah SWT. Wa Maka dimatikanlah Jibril dan Mikail. Sehingga kemudian Allah bertanya, siapa yang tersisa? Maka malaikatul maut mengatakan, "Bakita antal hayyul ladzi la Tersisa engkau yang Maha hidup dan tidak mati ya Allah dan aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famtam Matilah engkau. Hatta malaikatul maut pun mati. Artinya ikhotul iman. Bahawa ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala akan fananya segala sesuatu. Ada sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Matinya segala sesuatu. Sehingga ketika segala sesuatu sudah fahamidatissamawatu walau. Maka reduplah segala sesuatu kehidupan di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu pun. Tidak ada suara. Tidak ada apa, -apa. Maka Allah berseru Lima ilmulku jauh Lillahi lwa hidil khaa. Siapakah yang memiliki kekuasaan dan kerajaan pada hari ini? Allah menyuruh semua di langit, semua di bumi sudah tidak ada lagi kehidupan. Lillahi lwa hidil khaa. Hanya milik Allah swt yang maha esa dan maha perkasa. Hanya Allah satu-satunya. Maka kemudian mulailah prosesi kembangkitan. اخواتي ایمان rahimani wa rahimakumullah jika kita melihat perjalanan hidup kita bahwa kita dimulai terlahir di muka bumi dalam keadaan dhaif lemah wallahu akhrajakum min buthun ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian kalian tidak mengetahui apa, -apa. Tidak punya ilmu. Tidak punya harta. Tidak punya apa. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Tidak punya ilmu apa-apa. Tidak selembar benang pun kita bawa. Tidak satu huruf pun kita hafal. Betul-betul kosong. Kemudian Allah tumbuhkan kita. Di masa sampai dari masa kanak-kanak sampai remaja, sebagian kita lebih banyak menghabiskan waktu itu dengan kejahilian, kesia-sia. Maka orang-orang tua yang pati, yang berilmu, yang memahami bagaimana mendidik anak-anaknya, mereka mengetahui sebagaimana diajarkanlah Allah swt dan Rasulnya di dalam mendidik anak-anak mereka, di dalam mendidik anak-anak sebagaimana diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surah Fatman dan yang lain bahwa masa anak-anak adalah masa untuk pendidikan. Pendidikan akhlak, pendidikan akidah. Maka pada saat itu dialahkan anak ini untuk belajar untuk memperbaiki akhlaknya, untuk memperbaiki akidahnya, untuk berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik berakhlak dengan akhlak berakida dengan aqidah yang sahihah dikenalkan akan Allah Rabbnya dikenalkan akan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikangankan dengan dinul Islam dan dibiasakan dengan itu. Karena masa kecil masa paling mudahnya mereka menghafal mempelajari maka ditanamkanlah nilai-nilai itu sejak kecil. Setelah dia menginjak masa remaja menambah lagi tanggung jawabnya karena di situ dia sudah mengenal syahwat di saat remaja ini sudah mulai mengenal syahwat maka di samping dia menuntut ilmu dan memperbaiki akhlak dan perilakunya juga ada tambahan tanggung jawab untuk bagaimana dia mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya kemudian setelah dia menginjak dewasa mulai dia memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri maka ada tanggung jawabnya sendiri di masa-masa itu menegakkan tanggung jawabnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kali ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait apa yang telah dititipkan diamanahkan kepadanya seorang suami yang pemimpin untuk rumah tangganya seorang istri yang pemimpin di rumah tangga suaminya, demikian seterusnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah sampai seseorang ini berada di puncak kemapanan, kekuatannya ya secara ilmu kedokteran, manusia itu di, secara dikatakan sempurna secara fisiknya dan yang lain sebagainya adalah di usia 30 tahun menginjak usia plus 30, plus 31 mulai berkurang segala sesuatunya namun di dalam syariat ada toleransi toleransinya ini adalah sampai usia 40 tahun Seseorang Mulai menanjak terus hidupnya ini Sampai usia 40 tahun Dan di saat titik 40 tahun Hitungan kamariah Bukan syamsiah, Ya Hitungan kamariah bukan syamsiah, Bisa terpautnya adalah kurang lebih 2 tahunan jadi yang sudah 38 saat ini bisa jadi sudah 40 dalam hitungan Tamariya. Karena hitungan usia Nabi SAW diutus sebagai Nabi usia 40 tahun adalah bukan hitungan Syamsia tapi hitungan Tamariya. Di situlah kesempurnaan akal dan yang lain sebagai kebijaksanaan seseorang ketika di puncak 40 tahun ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Saydul khatir seorang yang muslim yang bijak seorang muslim yang berakal dia sudah menyadari bahawa dia sudah di puncak puncak usianya kalau sudah di puncak sebentar lagi mau ke mana turun dia akan turun turunnya ini ke akhirat Tempat turunnya ini imma ke surga atau ke neraka. Maka beliau menyampaikan ketika sudah usia 40 tahun itu maka orientasi hidupnya janganlah ada lagi orientasi dunia. Subhanallah. Banyak yang telah. Sampai sekarang usia 50 plus masih mikir dunia. Karena belum cukup-cukup. Karena dunia tidak akan pernah cukup. Dunia tidak akan pernah cukup. Terlebih ketika kita kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah cukup namun bagi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala umman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh barangsiapa yang bertawakal kepada Allah dia yang akan memberikan kecukupan dan jika Allah yang menanggung hidup seseorang maka kita tidak perlu lagi bergantung Hati kita melirik, menoleh, mencari kepada selain Allah Subhanahu s.w.t. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu s.w.t. Ketika diujak 40 tahun ini, Dia mulai meninjak turun. Maka biasanya masalah-masalah kesehatan itu muncul di 40 tahunan ke atas. Mulai uban mulai tumbuh. ya, Kolesterol mulai tidak bisa terkontrol. Tensi darah tidak lagi bisa berkompromi seperti kemarin-kemarin. Ya, mulai merasakan peringatan-peringatan dari Allah Swt bahwa anda tidak Fana, anda tidak apa tidak abadi, anda adalah seorang hamba yang Fana Waktunya turun. Diingatkan oleh Allah akan masa penjemputan, akan dipanggil oleh Allah Swt, akan dijemput terlebih usia 40 tahun ini jika usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70 tahun sebagaimana dalam sabdanya yang dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan amaru ummati baina baik ma wa sab'in wa qalilun man tajawazu dzalik usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melewati usia itu jika usia 40 ini sudah melewati separuh lebih dari jatah usia yang telah Allah anugerahkan kepada sudah lewat separuh kalau kita melewati separuh lebih usia kita ini tidak berasa tidak berasa ya sudah 40 tahun tidak berasa sudah 50 tahun tidak berasa tidak berasa sudah malakul mau di depan mata kita tidak berasa Ya, kita jangan mengukur usia kita dengan usia orang lain seringkali kita mengukur usia kita kita proyeksikan dengan orang lain usia kamu berapa? 30 tahun, masih panjang saya sudah 60 begini, tahu dari mana masih panjang? tahu dari mana masa depanmu masih jauh? tahu dari mana? malakul maut tidak punya belas kasihan malakul maut di dalam mencabut nyawa seseorang Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka Dan pasti melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka Walaupun harus mencabut nyawa janin di dalam perut ibunya Malakul maut akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kasihan kasih bayi ya Allah Jangan dicabut nyawanya Tidak Malaikul mau tidak punya belas kasihan di dalam mencabut nyawa seseorang. Masih belum siap, belum taubat ya Allah. Masih belum ini itu dan lain sebagainya. Malaikul mau tidak memiliki belas kasihan dalam arti. Ikutil iman rahimani wa Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Haruslah seorang hamba yang sudah menginjakkan kakinya di usia 60 tahun. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas bonus-bonus usia tambahan yang telah Allah berikan tiap harinya. Bonus tambahan tiap hari yang Allah berikan kepada Allah. Ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan bertaubat? Kapan mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tiap hari adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepadanya agar dia mau beramal beribadah bertaubah bersyukur bersabar terhadap apa-apa yang dihadapi di kehidupan ini ketika dia menginjak usia 70 tahun subhanallah sudah usia ini dunia sudah merasa hamba ya sudah merasakan manis enggak nyaman Asin sudah tidak enak lagi. Duduk enggak nyaman, berbaring juga demikian, berjalan mulai terseok-seok dan lain sebagainya. Sudah mulai susah untuk menikmati hidup di dunia. Hambar segala sesuatunya. Dan jika masih diberi kesempatan oleh Allah sampai 80 tahun, maka di usia itu harus dia mulai sering-sering bertamidan kepada lingkungannya. Berpamitan kepada Keluarganya Kerabatnya Meminta maaf terhadap kesalahan Kesalahan yang pernah dilakukannya Kepada mereka-mereka yang akan ditinggalkannya Sepanjang apapun usia Seorang hamba Pasti akan menemui titiknya Berhenti Dan semakin berakhir Usia dunia Semakin pendek usia manusia kita membaca Al-Qur'an bagaimana perjalanan hidup nabi-nabi kita sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya panjang-panjang Nuh alaihi salam berapa 900 1000 tahun 950 tahun dalam dakwah Masyaallah ada yang 10% nya dari nabi Nuh ke sini ha? 10% cuma 95 ya sudah lucu kalau usia segitu kalau masih ada 10%-nya usia Nabi Nuh Tidak ada Nabi Allah Ibrahim AS Punya anak Ismail anak pertamanya Usia 86 Kalau tidak salah punya anak Ishak Itu usia kurang lebih 114 Tahun Jadi 100 tahun lebih Punya anak kedua Ishak. Namun kita kalau kita masih memiliki orang-orang tua yang seusia 80-90, tanya kepada mereka, yang didoakan, yang di dalam doanya apa yang diminta? Minta apa? Nek? Okay. Minta apa dalam doanya? Minta rumah mewah? Minta istri yang cantik? Atau suami yang ganteng, Masya Allah? Atau minta apa? Minta harta yang berlimpah. Sebagian besar minta husnul khatimah mati yang baik minta kalau mati enggak merepotin keluarga rata-rata seperti itu ini suatu kepastian ini yang dihadapi oleh seorang hamba dan nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengiat kematian Akthiru min dzikri hadim al Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan segala kenikmatan al-maut yaitu kematian. Fatinna la yathkuruh fi dzikin illa wasa'ah, wamayythuruh fi syaitin illa dayyakah. Karena seseorang yang banyak mengingat kematian sebetulnya bukan orang yang sedih, namun orang yang paling bahagia. Setiap orang yang banyak ketika dia mengingat kematian Di saat dia lagi susah Lagi mengalami krisis dalam hidupnya Akan lapang hidupnya Karena segala penderitaan yang dia hadapi saat ini Tidak akan lebih dahsyat daripada penderitaan ketika ruhnya ditarik dari jasadnya Penderitaan dia Apapun itu kehilangan harta, kehilangan pasangan hidup kehilangan anak, kehilangan apapun yang dialami alami dalam kehidupannya saat ini yang dia rasakan tidak akan lebih dahsyat daripada terlepasnya ruhnya dari jasadnya maka akan lapang subhanallah, ini tidak sebanding jika nanti ketika aku bertemu dengan malakul maut bagaimana aku nanti Zakarohu fisyaatin illa bayyakau dan tiada seorang mengingat kematian di saat dia lapang, kecuali akan menahan dirinya, tidak sombong. Di puncak kejayaan, di puncak kekayaannya, di puncak kepemimpinan misalnya, dia ingat bahawa jabatan yang dia miliki ini, kalau di istilahnya dalam istilah bahasa Arab, kursi halal, jabatan itu seperti kursi kursinya tukang cukur. Tukang potong rambut. Nikmat. Ya. Kalau lagi dipotong rambut kita di salon ya. Atau dipotong rambut sambil dipijit-pijit enak. Tapi kalau kita pengen lama-lama bakal disingkirin sama tukang minggir. Ada antrian yang lain mau potong rambut. Demikian pula jabatan. Seenak-enaknya duduk di sana. Ada orang sesudah kita yang menanti. Untuk menggantikannya. Ketika seorang di puncak kejayaannya di puncak kekayaannya di puncak kepemimpinannya dia sadar bahawa ini akan digantikan oleh yang lain dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya maka dia tidak akan takut apapun ketika memimpin kepemimpinannya itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa itu modal terbesar untuk mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang berkah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit dan bumi ikhwan iman rahimani wa dan manfaat di antara manfaat mengingat kematian sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daqqah rahimahullah beliau mengatakan Barang siapa yang banyak mengingat kematian Dia akan dimuliakan dengan tiga perkara Akan dimuliakan dengan tiga perkara Bagi siapa yang suka mengingat kematian Yang pertama Segera bertaubat kepada Allah Kalau ingat mati Maka akan bergegas bertaubat kepada Allah Ketika berbuat dosa Kita manusia Siapapun dia, apapun jabatannya, pasti, pasti, pasti berbuat dosa. Setinggi apapun tingkat ketakwaan seorang hamba, pasti dia terjerumus dalam dosa. Ittakillah haithumakuntawad biisayi adalah hasanatatamku. Bertakwalah kalian kepada Allah semata-mata Allah dan ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan ketakwaan kepada Allah yang semoga itu akan menghapuskan dosa dosa yang telah. Mengingat Allah. Mengingat kematian akan membuat menganugerahkan kepada hamba ini bergegas dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Kemudian yang kedua, qana'atul qalb, hati yang qanaah. Hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Seseorang merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang karena akibat panjang angan hangat di dalam kehidupan dunia namun ketika dia tanah merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya maka dia ini adalah akibat dari seorang hamba yang merasa, yang selalu mengingat kematian, sebagaimana nasihat Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah beliau mengatakan, di antara anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang banyak kemati, mengingat kematian adalah Ridha dengan yang sedikit yang Allah berikan kepadanya. Menerima dengan pemberian sedikit yang Allah berikan kepadanya karena apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia ini sementara. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah. Beribadah dengan semangat. Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat mati. Ketika dia mengingat kematian dia berharap di saat ibadahlah Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kematiannya. mengharapkan husnul khatimah. Maka dia mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu-ampunya. Bisa salat, puasa, zakat, sedekah dan yang lain sebagainya. Zikrullah, silaturrahim, menasihati seseorang, amar ma'ruf dan nahi munkar. Terus-menerus dia berpindah dari satu ketaatan-ketaatan yang lainnya. Hadir di masjid-masjid ilmu. Berusaha mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Dengan harapan semoga di salah satu sesi itulah Allah SWT mencabut nyawanya. Mengharapkan kepada Allah agar dalam kondisi terbaik Allah memanggilnya. Man qala la ilaha illallah wa maytaqab biha wajh Allah wa maytaqab biha illa wajh Allah wa khutimalahu biha dakhala aljannah wa man sama yauman fi sabilillah khutimalahu bihi khutimalahu bihi dakhala aljannah wa man tsaddaq bi sadaqatin ibtaghi biha wajh Allah khutimalahu bihi dakhala aljannah nabi sallallahu bersabda siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam mengucapkan ini hanya mengharapkan wajah Allah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan itu menjadi penutup amalnya surga dia. Dan barang siapa yang berpuasa sehari dia berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi penutup amalnya surga dia. Dan barang siapa yang bersedekah dan mengharapkan wajah Allah s.w.t dengan sedekahnya dan itu menjadi penutup amalnya surga dia artinya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang menjadi penutup amalnya itu akan menjadi penyebab dia husnul khatimah kembali dalam keadaan baik kepada Allah s.w.t sebaliknya barang siapa yang suka melupakan kematian yang tidak mengingat kematian maka dia akan dihukum dengan tiga hal. Jika tadi mengingat kematian akan dianugerahi tiga hal, bergegas dalam bertaubat, memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang suka melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan tiga hal. Seseorang yang melupakan kematian Bukan berarti dia tidak akan mati Ya Bukan berarti orang yang melupakan kematian Itu bahawa dia tidak dijemput oleh kematian Ada sebagian kita sudah jangan jemput-jemput Kematian, jangan lewat kuburan Jangan ini, jangan dan lain sebagainya Sangat paranoid Terhadap kematian dan Yang berbau kematian Apakah ada jaminan orang yang seperti itu Malah tidak mati-mati Ya kalau orang yang mengingat dia, yang suka melupakan kematian, maka dia akan dihukum Allah akan dengan tiga perkara. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Dia merasa usianya panjang, tar, kan masih muda, belum tua, tar, kan masih muda, belum menikah, tar, belum ada pekerjaan, tar kalau sudah bekerja, tar belum pensiun, masih masa produktif, terus demikian. Dia tunda-tunda taubatnya. Seakan-akan dia akan sampai kepada Masa penundaan itu masa, Kalau muda merasa dia akan sampai tua Ya Kalau masa produktif dia merasa Akan sampai pada usia pensiunnya Yang belum menikah dia merasa Bakal menikah Yang belum punya anak merasa nanti bakal punya anak Dan yang sebagainya Apa jaminannya Tidak ada jaminan bahwa Kita akan sampai ke sana Di samping tidak ada jaminan pun kalau kita sampai kepada apa yang telah kita nantikan, apa jaminannya hati kita masih punya keinginan untuk taubat ketika kita sudah tua nanti? Takutnya, karena dosa yang sudah melumpuh dalam dada ini menyebabkan seseorang sudah lagi tidak mikir terhadap dosa yang dilakukan, tertutup. Ekhot aliman rahimani. Warahimakumullah Kemudian Setelah dia menunda-nunda taubat Maka dia Tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya Tidak terima Tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya Selalu kurang Ya Allah kok segini Kenapa? Kapan ditambah? Terus demikian Sedangkan Qana'ah itu kekayaan Qanaah memiliki hati yang selalu cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya itu bentuk kekayaan dan tidak ada yang lebih kaya daripada orang yang memiliki qanaah di dalam hatinya Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu syairnya idza ma kunta dha fa anta wa malikud dunya sawa jika anda memiliki hati yang qanaah hati yang cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu engkau dan rajanya dunia ini sama sama orang kaya itu al ganio lay sabishayin walaikin anshay orang yang kaya itu bukan kaya dengan apa yang dia punya orang kaya adalah yang tidak butuh dengan yang lain hanya butuh kepada Allah Subhanahu Wataala itu orang kaya kalau dia punya banyak harta banyak hal yang dia dia menurut orang lain kaya namun selalu dalam hatinya seperti neraka Jahannam hal min mazid apakah ada tambahan lagi Jerakus ini bukan orang kaya. Namun orang kaya lah, alhamdulillah dengan ini saya tidak butuh lagi yang lain. Saya tidak butuh lagi bantuan, tidak butuh apapun pertolongan dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahuwataala. Itu orang kaya adalah yang tidak membutuhkan dari yang lain kecuali dari Allah Subhanahuwataala. Ya khodiriman rahimane warahimakumullah. Kemudian yang ketiga maka dia akan di dihukum oleh Allah di dunia ini dengan malas dalam beribadah malas dalam beribadah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kita mengetahui bahwa sakaratul maut itu adalah hak ad waja'ad sakratul maut bil haqq dzalika ma kuntum min mutahid Sebenarnya Allah Firmankan dalam surat Qaf. Dan. Sakaratul maut. Itu pasti terjadi. Pasti datang. Dengan kebenaran. Zalika makunta min utahi. Itulah yang kamu berpaling darinya. Yang menghindar. Yang menjauh. Dari Sakaratul maut. Ikhwata iman rahimani. Warahimakumullah. Dan Sakaratul maut ini dirasakan oleh siapapun bukan sebagai azab jika orang beriman yang merasakan sekretulmu, bukan sebagai azab jika yang beriman bukan sebagai azab namun ini adalah sebagai cobaan terakhir yang dialami olehnya di kehidupan dunia untuk sebentar lagi dia merasakan lapangnya rahmat dan anugerah Allah SWT Maka Kita tidak heran jika misalnya Ada hamba-hamba Allah yang saleh Merasakan Sakaratul maut Yang memayahkan diri. Kita membaca dalam sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Bashar Manusia terbaik Manusia yang paling Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari seluruh makhluknya Beliau merasakan sakit yang dengannya terjemput Oleh kematiannya Sallallahu alaihi wasallam Dalam beberapa hari Hampir seminggu Sampai di akhir ayatnya Rp. S.A.W mengucapkan La ilaha illallah Inna lil mawti la sakara. La ilaha illallah susunnya mati Itu ada sekarat Sambil beliau memasukkan air tangannya ke dalam satu Tempat air dan membasuhkan wajah Beliau pingsan berkali-kali Bertanya apakah sholat sudah didirikan Sampai Nabi SAW Memerintahkan Abu Bakar Sidiq Untuk menggantikan beliau Ikhwata liman rahimani Warahimakumullah Dan Hanya satu amalan saja Yang bisa meringankan seseorang Dari Sekaratul Mu Satu amalan saja yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu mati di medan perang dalam syahid di dalam Allah Subhanahu wa taala mati syahid yang syar'i bukan mati dalam jihad fitnah ya, bukan mati dalam peperangan antara sesama muslim saling membunuh sesama muslim lah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah nabi sallallahu alaihi wasallam Tersabdaran sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu ash min massil qatl illa kami kama yajidu ahadukum min min massil qursah Hadis ini diriwayat ma'thur ibn ibn oleh Ibnu Majah, Muhibban dan disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahih Al Jami' al saghir suara umat syahid dia tidak merasakan sakitnya kematian melebihi sakitnya kalian ketika dicubit Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lainnya Kita membaca asar dari para sahabat. Abdul, sahabat Amr binul As, radhiyallahu anhu. Beliau pernah ketika sehat walafiat beliau menyampaikan bahawa alangkah sayangnya seseorang ketika dijemput oleh kematian namun dia tidak menceritakan bagaimana rasanya Sakaratulimau itu waktu sehat dia pernah ucap seperti ini di akhir hayatnya anaknya melihat itu dan bertanya, wahai ayahku engkau pernah berkata begini-begitu, tolong ceritakan kepada kami, seperti apa rasanya Sakaratulimau Amar Mulaas mengatakan, wahai anakku rasanya seperti ada batu, ada gunung yang menindih dadaku ada gunung yang berada dan meninggi dadak. Aku merasakan ada segumpal duri yang menahan di kerongkongan. Dan aku merasakan bahwa aku bernafas dari lubang jarum. Akhwataliiman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan hadis-hadis tentang bagaimana proses seseorang mengalami kematian. dan itu kita baca juga di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat hatta idza balaghatit tarafi wa ketika seseorang rohnya sudah sampai di kerongkongannya wa qilaman maka dikatakanlah siapa yang bisa meruqiahnya ruqiah ini adalah cara pengobatan yang jika syariahnya dari Al-Quran dan Sunnah maka itu disyariatkan Sunnah dan boleh dan biasanya seseorang melakukan rukyah ketika pengobatan konvensional atau pengobatan manusia sudah tidak mampu lagi melaksanakannya artinya harapan terakhir seseorang karena sudah pengobatan medis sudah tidak bisa melakukannya raq. maka dikatakan siapa yang bisa merukyahnya wabanna annahul firak dan dia haqqul lihatin pada saat ini ini saatnya berpisah, saatnya berpisah. Waltafatisa kubisah ketika lutut dengan lutut sudah ketemu, sudah menempel, sudah mulai dingin. Ilah rabbika yaumah iniil masa hingga manusia digiring untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahuwataala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan Imam Al Hakim, Muhammad dan yang lainnya yang disahihkan oleh Syekh Al Bani rahimahullah dalam ahkamul Janaiznya dari Bura bin Malik radhiyallahu anhi, eh, Bura bin Azib radhiyallahu anhi. Beliau mengatakan bahawa ketika kami sedang memakamkan salah seorang sahabat kami dan kami sedang menanti kuburan Lahat ini digali Untuk sahabat kami ini Nabi SAW duduk dan kami pun duduk bersamanya Beliau SAW mengambil ranting Dan beliau menggaris-gariskan ke tanah Sambil beliau mengatakan A'udhu billahi min a'adhabi al-qabr A'udhu billahi min a'adhabi al-qabr A'udhu billahi min a'adhabi al-qabr Beliau membacanya tiga hal yang berlindung kepada Allah dari adab kubur Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbal min al-akhirati wa idbar min ad-dunya, ja'ahu mala'ikah, nazalat ilaihi al-mala'ika ka'annat wujuhuhum as-syams, Ma'hum kafan min akfanil jannah, wa hanutun min hanutil jannah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman Beriman Ketika hari terakhir Dia mulai menghadapkan wajahnya kepada akhirat dan membelakangi dunia Di hari itu Turun kepadanya malaikat Malaikat Yang Terang, benderang Sampai Nabi S.A.W mengatakan wajahnya seperti matahari Wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan mewangian dari surga. Fajalah sumin humud basar. Dan malaikat ini bukan satu, bukan dua. Malaikat ini duduk di kanan kirinya sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Faidah balakatil hulqun, wa antumhi nain tanburun. Wanahnu akrabu ilaihimin kum walakilla tubsiru. Ketika seorang rohnya sudah sampai di kerongkongannya. Dan surat al-Waqi'ah. Dan pada saat itu kamu melihatnya. Kami wanahnu akrabu ilaihimin kum walakilla tubsiru. Kami lebih dekat kepadanya. Namun kalian tidak melihat. Para malaikat malaikat Allah lebih dekat kepada calon jenazah ini melebihi kita yang di sampingnya, men menyuarakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Malaikat ini, Thumma yajiu malakul mauti, Hatta yajulisa, Indara'asih. Malaikat yang putih bersih, yang terang benderang ini, duduk di kanan kirinya, hamba yang beriman, memberikan hiburan. Dia menghormati kait kafan dari surga, membawa wangian dari surga dia memberikan semangat kepada orang yang akan meninggal dunia ini bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu ini hari hadzal yaumul ladzi kuttu'at ini hari yang telah dijanjikan kepadamu iya seumur hidupmu kamu beramal dengan amal yang saleh yang kamu nanti apa hari kematian tidak ada memisahkan dirimu dari rahmat dan ampunan Allah kecuali al maut pintu yang wajib dimasuki oleh setiap manusia maka ada dari hamba Allah yang saleh, ketika di akhir hayatnya ditanya kaifah asbah bagaimana keadaanmu maka hamba Allah yang saleh ini beliau mengatakan bagaimana dengan seorang hamba yang dari sejak mudanya mengisi hidupnya dengan menuntut ilmu dengan beribadah kepada Allah SWT siang dan malam menahan diri dari hawa nafsunya mengisi hidupnya dengan khasyah Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berharap kepada rahmatnya. Yang aku nanti-nanti hari ini. Kata dia. Maka dia mengatakan. Ya ahlan wa sahlan iyalnul. Ahlan wa sahlan selamat datang. Wahai kematian. Aku menunggu. Karena yang memisahkan kita dengan kekasih kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabatnya yang tidak menyebabkan kita belum berjalan bertemu dengan mereka. Adalah kehidupan dunia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah diberi semangat seperti ini, maka dia sangat bersemangat untuk menanti kematiannya. Dia menunggu. Maka datanglah malakul maut. Duduk di sisi kepalanya. Malakul maut ini mengatakan, Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Ukruji ila maghfiratim minallahi wa rizu'an. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang baik. Keluarlah kamu kepada ampunan Allah dan kerizaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaku maut. memanggilnya dengan baik, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Tasiluruhu, kama tasilu, kama tasilu al qatra min al-sakar, maka keluarlah rohnya dari jasadnya seperti ketika kita menuang air dari tempat minumnya. Dengan mudah roh itu keluar. Dengan mudah roh itu keluar." fa ya'khudhuha fa idza akhadhuha fi yadihi tarfa ta'in ketika roh itu sudah keluar dari jasadnya maka dipegang oleh malaikatul maut namun sekejap mata direbut oleh malaikat-malaikat yang tadi menanti hatta ya'khudhuha fa yaj'aluhu fi dhalikal kafan wa dhalikal hanuth maka oleh malaikat maut roh ini oleh malaikat yang dari tadi menanti ruh itu ditaruh di kain kafan yang telah mereka sediakan diberi wewangian yang telah mereka bawa dari surga fayakhruju minha kaathiyabinafhati miskin wujidat ala wajhil ard maka tersebarlah semerbak harum yang luar biasa dari ruh itu seperti semprotan wewangian yang terwangi yang paling ada di muka bumi menyebarkan semerbak bau harum Orang saleh seperti itu. Orang saleh di dunia tidak menyisakan kotoran. Orang saleh di dunia memberikan kebaikan dimanapun dia berada. Maka matinya pun demikian, menyebarkan semerbak bau Bau yang sangat harum. Faya saadu nabiha maka dibawa naiklah ruh ini. Fala ya nabiha Ala mala'in milal mala'in milal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruh maka setiap mereka melewati rombongan malaikat rombongan malaikat bertanya ruh siapa yang harum ini siapa dia Ia menyebarkan semerbak harum yang seperti ini fayaqulu fulan bin fulan maka disebut namanya ini si fulan bin fulan bi ahsani asma'ih allati kanu yusammaunahu biha fid dunya Disebutlah nama terbaiknya Ketika mereka hidup di dunia Oh ini si fulan Yang suka amar ma'ruf kan? Si fulan Yang suka menyambung silaturahim. Si fulan Yang suka berpuasa Si fulan Disebutkan kebaikan-kebaikan Orang tersebut Hatta yantahu biha ilas sama Sampai kepada langit pertama Fa yistaf'tihuna lahu Fa yuftahu lahu Minta dibukakan maka dibukakanlah. Fyushiyuhu min kulli sama'in mukarribuha ilah sama'illati taliha. Maka malaikat yang ada di langit pintu langit pertama ini mengantarkan sampai menjelang pintu langit berikutnya. Hatta yantahiya billah ilah sama' al fiha Allah tabarak wa taala sampai berakhir kepada langit ketujuh yang di atasnya ada Allah subhanahu wa taala. Fa yaqulu 'azza wa jalla Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Uktubu kitaba 'abdi fi 'uliyin wa 'idduhu ila ard Catatlah hamba-Ku ini di dalam ilmi-Nya. Kebalikan dia ke tanah. Wa ila fa inni minha khalaqtuhum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijukum taratan ukha Karena dari tanah aku ciptakan manusia. Kepada tanah aku akan kembalikan mereka dan dari tanah aku akan membangkitkan mereka nanti untuk kedua kalinya. Fatua duruhu ila jasadi. Maka rohnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan fayujlisani. Maka di saat itu datanglah dua orang malaikat dan mendudukkan hamba itu. Siapa malaikat itu? Munkar dan Nakir kita akan bertemu dengan dia dan kita tidak pernah tahu bagaimana suasananya bagaimana sosok malaikat itu seperti apa tempat ujian dari fitnatul mamat fitnatul qabdh fitnah kematian ini fayaqulan lahu man rabbuh dan malaikat ini bertanya siapa tuhanmu fayaqulu rabbiyallahu Maka hamba beriman ini mengatakan Tuhanku adalah Allah SWT. wa taala. Fayaqulani Dan bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu bertanya lagi, ma hadzal rajul allazi bu'itha Siapa yang telah diutus kepadamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa sallam Fayaqul Fayaqulani Ma ilmu Ditanya apa ilmumu Fayaqulun Fayaqul Qara'atu kitab Allah Fa'amantu bihi Wasaddaqtu Ilmuku Saya membaca Al-Quran Saya beriman Kepada Al-Quran dan saya mau benarkannya. Bayuna hmm. di Munaidin sama, maka adalah penyuruh dari langit. Ansada ka abdi, faafrishuhu mina al jannah, waftahu lahubaban ila al jannah. Hambaku telah berkata benar. Maka berikanlah kepadanya hamparan dari surga. Firash, hampar, permadani dari surga. Berikan untuknya permadani dari surga. Bukakan entuknya pintu-pintu surga fayatihi min rouhiha wa kalau surga yang dibuka maka cahaya surga itu sampai ke kuburnya harumnya surga itu sampai ke tempatnya fayfsahulahu fi qabrihi mudda dilapangkan kuburnya sejauh mata dia memandang nikmat yang luar biasa dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana malakul mau, eh malakul malak mukarranakir menyampaikan ditujukan itu istanamu di surga. Itu keluargamu, pelayan-pelayanmu di sana menanti. Bukan waktunya kamu ke sana. Nanti, bukan sekarang. Tunggu waktu. Namun dia sudah melihat itu semuanya. Dia telah mendapatkan cahaya terangnya, dia merasakan bau harumnya di tempat peristirahatannya, saat Kemudian, wayatihi rujul Hasanus Tiab, tayibur Rih. Kemudian datang seseorang bajunya sangat bagus, baunya sangat harum. Fyakul orang itu berkata orang yang pakaiannya sangat bagus ini dengan bau yang sangat harum ini berkata, Abshir billadhi suruh. Bergembiralah dengan apa yang telah datang, telah sampai kepadamu dari keba kebahagiaan kebahagiaan ini. Hada, yau mukallalikunta tuah ini jahari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka hamba beriman ini bertanya, Man anda? Siapa kamu? Siapa dirimu ini? Fawajhukal wajhul ladhiya jiubil khaib, wajah malah jauh wajah yang membawa kebaikan. Siapa engkau? Kayaqur maka orang itu mengatakan Ana aku amal solehmu aku amal solehmu ketika kamu menjadikan aku sahabatmu di dunia maka di barzah di masa penantian ini Allah perintahkan aku untuk menemani khul, maka hamba ini melihat bagaimana pelayanan Allah, sambutan Allah kepada hamba ini disambut dengan sedemikian rupa Dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya pada malam pertama di kuburnya. Maka dia berkata, Ya Rabbi. Atimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat, Ya Allah. Segerakan kiamat. Supaya aku bisa segera kembali kepada keluarga ku dan harta yang dan milikanku. Setiap hamba yang beriman, saat ini di kuburnya, minta supaya kiamat disegerakan. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa innal 'abdal kafir adapun hamba yang kafir fi yaumin qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nasala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh hamba yang kafir dalam riwayat yang lain yang fajir yang zalim Datang kepadanya malaikat dari langit sebelum dia di hari terakhir dia hidup di dunia ketika dia menghadapkan wajahnya untuk menuju akhirat datang kepadanya malaikat hitam wajahnya hitam ma'humul musuh mereka membawa kasut dari neraka faizri suna modal besar malaikat ini duduk juga di samping kanan kirinya. Maka orang-orang yang fajir, yang zalim, gelisah di akhir hayatnya. Tidak sedikit dari mereka berteriak-teriak. Tidak sedikit dari mereka, mereka mengeluh kesakitan dan yang lain sebagainya. Karena malaikat datang dengan sambil memukul wajah dan punggung mereka. Akhriju anfusakum. Keluarlah ruhmu. Waliyadu billah. Allahul musta'an wa la hawla wa la illa billah. Dalam kondisi seperti ini, dalam ketakutan seperti itu datang Malakul maut. Datang Malakul maut. Duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Ya ayyatu hannafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila saqatin min Allahi wa ghadab." Segera kamu keluar menuju murka Allah dan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafarrah fatafarrah kafijasa di makar ruh ini ketakutan bergetar bergoncang di dalam darah di dalam jasadnya ini menambah sakit ditambah kesakitan ruh yang ketakutan dalam jasad seorang hamba ketika dicabut faiantaziyohah maka dipaksa ditarik oleh malakul maut ini kamyuntazayusufu duminasufil meblul seperti ditariknya Ikatan rambut yang nempel di karpet yang basah, sehingga ketika dicabut ikut juga ikut juga sebagian besar dari saraf-sarafnya terpotong juga. Faya khuduhah maka dicabutlah. Ketika diambil maka tidak dilepaskan sekejap mata pun kecuali diambil oleh malaikat yang hitam legam yang dari tadi menanti sejauh mata memandang, ditaruh di kasut tadi. Fayakruj minha kaanta nirehin hab kabita wujudat ala wajil alam maka terkeluar keluarlah bau yang sangat busuk dari roh ini bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi fayasuruna <coughs> biha dibawa naik ke atas biha ala malain milal malaiqat illa kalu dan setiap melewati rombongan malaikat berkata para malaikat ini mahadir ruh al kabita Siapakah pemilik ruh yang busuk ini? Siapa dia? Fayaqulna Fulan bin Fulan. Biak dzahi asmahi, yang tiada yang disamaukan di dunia. Ini adalah rohnya Fulan bin Fulan dengan sebutan nama terburuknya yang dia miliki ketika hidup di dunia. Ini dia si tukang fitnah. Ini dia si pembunuh. Ini dia si ini dia si tukang mengarut domba. Ini dia ini dan sebagainya Ini dia si tokoh bid'ah ah. Dan yang semisal Hatta <tuh yang yantahya biha'ira samaid dunia Sampai kepada langit Di dunia Sampai langit bumi Langit pertama Langit yang paling bawah Fayustaftahu <tuh> lahu Fala yuftahlah Minta dibukakan Tapi tidak dibukakan oleh malaikat Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Dalam surat Al-A'raf Ayat 40. La tufat ta'ulahum abwabus sama walayat hulu naljan natahda yadijal jama lutfi sambil khial. Tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit dan dia tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jauh. Tidak dibukakan pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga sampai unta bisa masuk dalam lubang jarum ini mustahil unta masuk lubang jarum mustahil sebagaimana mustahilnya itu mustahil pula orang yang kafir dan mati dalam kekafiran masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala azza wa maka Allah berfirman uktubu kitabahu fi sijjin fil ardhis suflah catatlah catatan hambaku ini catatan namanya ini di dalam si jinn di bumi yang paling tanah, yang paling bawah fatutrahu ruhuhu tarha maka dilemparkan ruhnya dibuatlah ruhnya Nabi kemudian membacakan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31 wa mayyushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu tairu aw terhembus oleh angin ke tempat yang jauh barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa taala maka seperti dia itu dilemparkan dari langit maka dia disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh fa tuaduru ila jasadih maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya fayatihi malakani fayujrisani Datanglah dua orang malaikat dan menudukkannya. Fayaquluna mandrubku. Maka bertanya malaikat ini. Siapa Tuhan? Dia mengatakan. Ha ha la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma haza arrajulilladhi bu'itha fikum. Siapa manusia yang diutus kepadamu? Dia juga mengatakan. Ha ha la adri. Saya tidak tahu. Fayunadimu nadin minas sama maka ada penyeru dari langit, anzazib. Fa'rishuhu minan nar. Dia telah berkata bohong. Hamparkan baginya hamparan di neraka. Waftah lahu baban Bukakan baginya pintu neraka. Fayatihi min harriha wasumumiha. Maka sampailah ke kuburnya panasnya api neraka itu dan uap racunnya sampai ke sana. Ini azab Jalab surat Qafir, engkau kau nama Allah berfirman tentang fir'aun um. Allah, an Nauru, yu'arzun'anya, guduwa wa ashiyah, siang dan malam sejak ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Taala beserta para pengikutnya di Laut Merah ditunjukkan azab api neraka siang dan malam sudah berapa ribu tahun. Demikian pula sebelumnya kaum yang Nabi Nuh yang ditenggelamkan dalam tenggelam air, air banjir yang luar biasa di zaman beliau sejak hari mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini sampai yaumul qiyamah siang dan malam diazab di kuburnya diazab di, di al-barzakh ghuduw wa haashiyah siang dan malam wa yauma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzaab dan nanti ketika terjadi hari kiamat Baru dia merasakan siksa yang terpedih yang dia rasakan. Azab kubur lebih ringan daripada azab neraka. Maka azab kubur ini jika juga mungkin dirasakan oleh hamba Allah yang beriman. Yang pelaku dosa-dosa besar dalam kehidupan dunia ini. Dan ini hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengadabnya. Jika Allah menghendaki Allah memaafkannya. Azab kubur ini lebih ringan. Adalah karena tidak ada tashir. Tidak ada pengungkapan aib di depan manusia yang lain. Beda dengan azab di depan seluruh makhluk. Di depan semua manusia di depan orang-orang yang kita kasihi yang kenal kita mereka melihat ta'ubillah seseorang diazab di depan suaminya, di depan istrinya, di depan orang tuanya, di depan anak-anaknya. Itu Yawmul mahsyar, itu hari kiamat. Namun di kuburnya tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Dibukakan pintu neraka, diberikan hamparan baginya dari api neraka. Tidak cukup sampai di sana, sesat Sa -sa tidak cukup sampai di sana. Fa'yuwaiyaku, lahu kabruhu. Maka disempitkanlah kuburnya. Hatta tahtalifah adlauh. Disempitkan kuburnya sampai rusuknya ketemu dengan yang satu dengan yang lain. Bergemeretak tulang, rusuk kanan dengan kirinya ini bertemu satu dengan yang lain. Kemudian Belum selesai ya, Adhab itu sampai di sana Datang seseorang Qabihul wajh Muntinur rih Seseorang wajahnya busuk, buruk Baunya sangat busuk Fayaqul abshir Billadhi yasuuk. Bergembiralah kamu dengan hari yang Mencelakakan dirimu hari ini Hada yawmukalladhi kuntatu'ad Inilah hari yang telah Dijanjikan kepada kamu Fa anta Maka orang ini yang dalam keadaan tersiksa itu bertanya siapa engkau? Fawajhuka alwajh allazi yashi'u bil syarr Wajh waajh mabawa kaburukan Fa ana amaluka alkhabith Aku adalah amal burukmu dosa-dosa yang kamu jadikan aku teman ketika hidup di dunia Maka kamu karena engkau jadikan aku teman di dalam kehidupan dunia Hari ini Allah perintahkan aku untuk menemanimu di masa penantian ini. Diadab, tersiksa, ditunjukkan siang dan malam tempat penyiksaan terakhir yang akan dia rasakan kelak di akhirat. Ditemani dengan seseorang yang buruk rupa dan bau yang sangat busuk. Maka orang ini melihat bagaimana DP yang dia rasakan. Don payment yang dia rasakan, uang muka yang dia terima pada malam terakhirnya seperti ini, dia mengatakan ya Rabbi, tuh ini ya Allah jangan jadi kiamat, jangan sampai ada kiamat, karena kalau kiamat lebih parah lagi, lebih mengerikan lagi. Bicara iman rahimani warahmatullah. Al kubur kuburan ini. Adalah sebagaimana disampaikan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhi adalah pemandangan yang paling mengerikan. Pemandangan yang paling mengerikan. Tempat yang mau tidak mau, masing-masing kita punya jatah di sana. Ketika kita melihat jenazah saudara kita, kita melihat bahawa dia dilucuti pakaiannya dihamparkan, didipan tempat berakhir, ber -ber berbaringnya untuk penanti, untuk dia dimandikan dan dikafinkan dan seterusnya kita melihat saudara kita ini sebelumnya juga hidup seperti kita berpakaian, memakai jam tangannya sendiri, memakai kacamatanya sendiri sebagaimana dia kita pun juga akan mengalami seperti itu. Kapan kita memakai pakaian kita sendiri dan orang lain yang melepaskannya. Orang lain yang melepaskan jam tangan yang kita pakai. Melepaskan kacamata yang kita pakai. Yang biasa kita mandi sendiri, orang lain yang memandikan kita. Pasti itu. Ketika kita melihat saudara kita, kita harus melihat diri kita juga punya tempat yang sama di sana. Inilah tafakkur yang selalu diajarkan oleh salafunasaleh terdahulu. Ketika Umud Darda radiyallahu anha ditanya, Apa ibadahnya suamimu yang paling banyak? Ibadahnya suamiku adalah tafakkur. Banyak bertafakkur. Anas bin Malik radiyallahu anha kana akshara ibadatihi tafakkuran. Yang paling banyak dari ibadahnya adalah bertafakkur. Apa yang ditafakurkan? Kenapa yang diernungkan? Perjalanan terakhir yang ditempuh Yang dijalani oleh setiap hamba Dia memikirkan bagaimana hari terakhir Siapa Malaikat yang akan menjemputku nanti Apakah yang berwajah putih bersih Seperti matahari atau hitam legam Dengan membawa kasih dari rajaannya Bagaimana aku menjawab Pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir Bagaimana nanti ketika dia dibangkitkan dan itu lebih mengerikan. Yaumul Mahsyar lebih mengerikan lagi. Dengan fenomena apa yang dialami sesudahnya? Barangsiapa saleh yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu dengan semulia-mulianya. Dengan dikenakan jubah bagi mereka. Diberikan tunggangan bagi mereka di ardh di Mahsyar. Mereka datang hadap kemada dan Mahsyar itu kepada padang Mahsyar itu dengan menunggang kendaraan, kendaraan mereka, sedangkan para pelaku dosa maksiat dan orang-orang kafir dengan diseret dengan wajahnya di bawah. Ikhwal iman rahimani warahmatullah. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sebagaimana sebuah riwayat yang sampai kepada yang diriwayatkan beliau mengat, dikatakan wahai amirul mu'mini. Disebutkan surga kepada Allah Kau tidak menangis Disebutkan neraka tidak menangis Disebutkan kubur Kau menangis sampai basah janggutmu Beliau kemudian mengucapkan Sabda Nabi SAW Innal qabra Awal manazilil akhirah Sesungguhnya kubur Adalah rumah pertama kita Di kampung akhirat kita Fa inna jaminhu Fama ba'dahu ayshar wa in lam yanjum minhum fama jika selamat di kuburnya sesudahnya akan lebih mudah lebih nikmat jika tidak selamat di kuburnya sesudahnya lebih mengerikan lebih menyusahkan karena azab neraka jahanam itu bukan semakin kurang bukan semakin meredup namun azab neraka jahanam itu semakin dipanaskan fadukhu falam nazidakum illa adaba rasakanlah karena tidak akan kami tambahkan kecuali azab kalau makna azab itu bukan berkurang dalam neraka jahanam namun tiap harinya semakin bertambah Allahu mustaan wala haula wala quwata illa billah hanya kepada Allah kita meminta agar Allah subhanahu wa taala mufaffatkan kita dalam gerangan husnul khatimah dan dijauhkan dari suhul khatimah amin rabbil ini khatul iman rahimani wa rahimahumullah perjalanan roh yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Hakim, Abu Huwana, dan yang lainnya Ibn Hibban dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Jana'is dan juga dalam kitab ta'liqnya atas syarah Akidah at semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sisa usia kita sebagai tambahan-tambahan kebaikan Allah kita memohon kepada Allah SWT agar memperbaiki kehidupan kita di dunia, karena kita hidup di dunia memperbaiki kehidupan kita di akhirat, kerana kesana kita akan kembali kita memohon kepada Allah SWT agar melindungi kita dari segala fitnah-fitnah di dunia ini dan akhir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita istirahat kita dari segala dosa dan maksiat dan tempat peristirahatan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ulul kauli hadza wa Allah taala alau alam silakan digarang bertanya seorang yang meninggal di tempat yang tidak baik misalnya di tempat yang kotor toilet misalnya apakah itu tanda buruk atau tidak hal ini bisa jadi seperti itu namun kita tidak tidak boleh menghukumi saudara kita secara zahir dari apa yang kita lihat kecuali kalau dia memang sedang melakukan suatu dosa matinya misalnya sedang bermaksiat jadi di lokalisasi misalnya. Wal ini adalah su'ul khatim. Itu adalah su'ul khatim. Atau lagi bunuh diri. Wal'iyah abdullillah. Nah. Seorang yang mati. Dalam keadaan seperti ini. Jika dia masih seorang muslim. Kata Imam an Nawawi Rahimahullah. Dia masih punya hak sebagai seorang muslim. Untuk disolati. Dan yang seterusnya. Ya haknya sebagai seorang muslim. Maka kita berikan haknya sebagai seorang muslim. Jangan sampai karena kita melihat dia misalnya bunuh diri misalnya, terus kita tidak mau menyolatinya. Terdapat riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya beliau tidak menyolati, tidak mau menyolati seseorang yang masih punya hutang, misalnya. Namun hal ini hanya berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga ulil amr, pemimpin atau seorang da'i yang di, dilihat kedudukan posisinya di hadapan masyarakat maka seorang yang memiliki posisi seperti itu imam ahlul bir'a misalnya, tokoh bid'a, tokoh kesesatan tokoh liberal, hal-hal yang seperti ini pelaku-pelaku dosa maksiat yang di depan masyarakat umum dia melakukannya tanpa malu maka para tokoh-tokoh agama jangan ikut menyalwati dan memakamkannya Allah la apakah benar ruh itu dalam 3 hari di sini dan 7 hari di sini tidak ada sama sekali seperti itu itu adalah keyakinan Hindu ya meyakini bahwa ruh masih beserta keluarganya di 3 hari pertama, 7 hari pertama, 40 hari pertama dan kemudian pamitan dan yang lain sebagainya itu adalah keyakinan Hindu hanya ada di kitab-kitabnya orang Hindu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Apakah dalil ada dalil yang menyatakan proses pencabutan roh akan sulit apabila di dalam tubuh seseorang terdapat jimat? Tidak ada dalil secara khusus. Namun, kesyirikan adalah akbarul kabahir. Syirik, jimat adalah akbarul kabahir. Termasuk dosa besar yang paling besar. Terlebih, ketika seseorang memakai jimat dan bergantung kepada jimat, jimat itu dia bergantung kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, kepada jin, kepada syaitan dan yang lain sebagainya. Maka itu adalah tambahan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang syakaratul mau dengan membawa seperti itu. Untuk meringankannya, jangan menunggu untuk diringankan oleh orang lain. Jika masih pakai sekarang ini, lepas. Bertaubat kepada Allah. Bakar jimatnya. Dan jika diringankan, misalnya diambil jimatnya, dibakar, atau dibacakan rupiah sehingga dia mudah meninggal dunia. Bukan berarti dia selamat dari azab sesudahnya. Allahumma apa boleh kita niat berkorban untuk orang yang sudah meninggal sedangkan saya sudah bernada berniat untuk berkorban untuk orang lain untuk orang tua misalnya atau pasangan kita secara khusus tidak ada tuntunannya dari Nabi kita saw secara khusus tidak ada tuntunan dari Rasulullah saw Nabi saw secara umum mengatakan Allahumma ada minni Momin ahli baiti, momin ummati. Ya ketika beliau menyembelih hewan kurban, mengatakan Allah matakaqal minni, momin ahli baiti, momin ummati. Ya Allah terimalah ini dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Namun tidak secara khusus Nabi saw Berkorban untuk seseorang dari keluarga beliau yang sudah meninggal dunia. Jika sudah bernazar Wallah alam besoam bayar nagarnya, ya. Namun ya karena ini termasuk khilaf di antara para ulama karena sebagian ulama ada mengatakan boleh karena berdasarkan ucapan doa Nabi sallallahu yang sifatnya umum ini tadi. Namun yang rajih yang rajih adalah tidak boleh secara khusus berkorban atas nama seseorang. Allahu a'lam bissawab. Apa bedanya mayit dan jenazah? Sama. Mayit dan jenazah itu sama. Allahu a'lam bissawab. Jika seseorang dirukyah Apakah bisa menyebabkan seseorang itu Tidak termasuk bagian dari 70 golongan 70 ribu golongan yang terbebas Yang masuk surga Tanpa hisab dan tanpa azab Tidak mesti demikian Orang yang dirukyah tidak selalu Terkena hadis Nabi SAW Yang Dia ini terbebas dari uh, Azab dan hisab Karena Yang terkena itu adalah yang mereka minta dirukyah kalau ada seseorang dari kita sakit. Kemudian saudara kita menjenguk. Dan langsung merukyah kita tanpa kita meminta. Tidak ada masalah. Kita tidak minta dirukyah. Ya? Atau yang meminta saudara kita. Datang memanggil seorang ahli rukyah. Menyurukyah kita bukan kita yang memintanya. Tidak ada masalah. Tidak termasuk dari orang yang minta dirukyah. Maka diantara kita. Jika menjenguk saudara kita yang sakit. Jangan sampai dia minta dirukyah. Segera rukyah. Karena rukyah ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, wa qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura dan berkata Rasulullah hai Tuhanku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjur, sesuatu yang dijauhi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di antara bentuk menjauhi Al-Qur'an adalah tidak berobat dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita menjenguk saudara kita, bacakan doa-doa ruqyah. Bismillah, bismillah bismillah A'udhu billahi min syarri ma ajidu wa uhazir. Allahumma rabban nas aziz bil fasis anta shafid ila shifa ila shifa wa shifa na yuqadu Allah asalullah al adzim rabbal arshil adzim baca doa doa rupiah kepada orang tersebut Bacakan al ikhlas al falak an nas al fatihah sebagaimana yang diajarkan Nabi kita saw dan doa doa itu khodam rahimani wa rahimakumullah ada di antara doa Nabi saw dalam doa rupiah di antara yang asalullah al adzim rabbal arshil adzim dibaca juga lagi ketika menjenguk orang sakit kata Nabi sallallahu jika dia tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sembuh maka dia akan sembuh. Jika ditetapkan sampai ajalnya maka akan dimudahkan wafat. Dimudahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan pernah ana coba ya, saya ber seorang yang sakit, saya bacakan doa sallallahu alaihi. Saya pulang, katanya sudah sakit sudah parah. 3 hari atau 4 hari di rumah sakit. Sebelum sampai rumah disampaikan beliau sudah meninggal dunia Allahumma <mukrotohaku> Allahumma'ala Rahimahullah Makmum ketika imam membaca fatihah. Bagaimana sikap makmum ketika Imam membaca al fatihah -Fatiha waktu jahat Apakah makmum mendengar atau Mengikuti Mendengarkan, ini ada khilaf di antara para ulama Namun yang rajah insyaallah adalah Cukup mendengarkan apa yang dibaca oleh imam Wa ida qur'a al-qur'an lahu Wa amsitu la'allakum turhamu jika dibacakan Al-Quran maka perhatikanlah, ya dan diamlah supaya kalian dirahmati dan para ulama menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait di dalam solat Allah Namusol. Ucuk moga basmalah ketika imam berjalsa. Apakah al-fatihah, eh, apakah basmalah tetap dibaca basmalah? Apakah itu ketika jahhar atau sir tetap dibaca? fatihah basmalah di sebelah sebelum membaca al-fatihah. Jangankan basmalah. Ta'awudznya juga harus dibaca auzubillahinnas syaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim dibaca di setiap rakaat salat kita. Ya, ketika sir maka kita baca dengan sempurna, ketika jahr cukup dengan bacaan imam Allahu nabiyul. Bagaimana membersihkan harta dari hasil korupsi? Bertaukat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada yang berhak. Allahu nabiyul. Kembalikan kepada yang memiliki hartai. Apakah seorang yang habis terbakar, meninggal dunianya, habis jadi debu, ya, atau hanyut di lautan, dimakan ikan misalnya, apakah dia juga mengalami fitnah kubur dan azab kubur? Nah, dia tetap dia akan mengalami hal itu, ya, karena dikatakan fitnah kubur atau azab kubur, karena secara umum manusia dikubur. Ya, yang benar adalah mereka itu dicoba, diazab, di, di, diberi nikmat semuanya di alam disebut dengan alam barzah bukan alam kubur. Alam barzah. Allahumma sholli. Jika kita ber, apakah bersilaturahim kepada saudara yang mencari nafkah dengan riba, bersilaturahim kepada mereka kita lakukan dalam bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Silaturahimnya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar jangan didiamkan ketika kita mengetahui dia melakukan riba jangan didiamkan amar ma'ruf nahi munkar nasihati namun ketika dia ketika dia mau bertaubat kepada Allah alhamdulillah ketika dia tidak bertaubat maka kita jauhi ya? jangan dijauhi sebelum dilakukan nasihat dan dakwah kepadanya Apa yang dimaksud dengan mengharapkan wajah Allah? Mengharapkan wajah Allah adalah ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat di surga. Ya, mengharapkan wajah Allah, kita beribadah kepada Allah siang dan malam. Ya, di dalam adalah insyaallah adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sebagaimana ketika kita beribadah di dunia merindukan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dilakukannya seorang yang merindukan yang dicintainya dia akan rindu untuk melihat wajahnya pada hari akhir maka itulah yang dimaksud oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ittiraa'a mengharapkan wajah Allah adalah melihat menanti kapan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala wujuhu yawma idzin pada hari itu akan wajah bersinar berseri ketika dia melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala ada perintah uh, Pertanyaan minta diceritakan tentang kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalatu wasallam, panjang, saya tidak jawab karena penjelasannya panjang. Allah almusta'an. Akan ditanyai oleh malaikat setelah. Dalam Seseorang di barzahnya apakah aktivitas hidupnya ya ada pertanyaan seorang di kuburnya apakah hidupnya merasakan nikmat atau azab saja sebagaimana kita hidup di dunia ini dan sebagainya e, dominan kehidupan di dunia beda dengan kehidupan di akhir di barzakh dan berbeda di akhir kita ini ada jasad ada ruh ada jasad ada ruh di dunia ini jasad kita lebih dominan daripada ruh kita jadi ketika jasad kita nikmat, ruh kita juga merasa tenteram. Ketika jasad kita tersakiti, gerak dan lain sebagainya, ruh kita juga menjadi gelisah. Di alam barzah, sebaliknya. Ruhnya lebih dominan daripada jasadnya. Jadi nikmat atau azab yang merasakan itu ruhnya bukan jasadnya. Ya, Nikmat atau azab di alam barzah, ruh bukan jasad. Namun, bisa jadi berdampak kepada jasad. Bisa jadi berpengaruh. Maka nah, seorang terkadang di, diberikan nikmat yang luar biasa, setelah sekian puluh tahun, ratus tahun dibuka kuburnya masih utuh, ada yang sebaliknya baru dimakamkan dua jam, tiga jam digali, hancur, berantakan. Ini dampak dari azab, sebagian dampak yang ditunjukkan oleh Allah dari azab kubur, namun tidak selalu seperti ini, tidak selalu seperti itu. Allah SWT. Ada orang tua yang usia 85 tahun ketika dulu sering berhubungan dengan dukun. ya, Dengan orang pintar dan banyak menyimpan benda-benda keramat. Apakah harus diruqyah? Yang paling mendasar dari orang tersebut adalah bertauhid kepada Allah. Obat yang paling mendasar adalah tauhid. Boleh diruqyah. Bacakan surat Al-Baqarah. Ya sering-sering bacakan surat Al-Baqarah. Kalau dia masih masih bisa membaca beribadah kepada Allah... Supaya dia tetap mendekat diri kepada Allah Sempatahat membaca Al-Quran bertawabat kepada Allah Sempatahat karena seorang yang berlakukan kesyirikan jika dia bertawabat Allah maafkan ya wabaidul Rahmanil Ladin yamsuna al ardi hauna wa idha khadha hu muljaehiluna salama Allah menyebutkan tentang wabaidul Rahman di akhir surat al-Furqan والذين لا يرعون مع الله إلا نافر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلَّا بالحَقِّ ولا يسنون Allah sebutkan bahawa antara ciri mereka tidak berdoa kepada sesembahan yang lain tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan tidak pula berzina. Wa may siapa yang melakukannya maka dia masuk ke dalam lembah dalam lajnah neraka, ke illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan shaliihan fa ula'ika yubaddilu lahuu sayyi'atihi hasanaat wa Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa menggantikan perbuatan dosanya itu dengan kebaikan-kebaikan dan Allah Maha mengampun dan Maha pemaafnya. Ada yang bertanya tentang usia umat Muhammad, umat Islam itu 1400 sampai 1500 tahun saja. Apakah doa untuk nah. Yang menetapkan ini adalah penetapan yang salah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Anisa, sa mata saa kapan kiamat?" Nabi berkata, "Mal masulun habi'ala min as yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Yang ditanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya Jibril alaihi tidak tahu kapan kiamat maka jika ada ustaz yang mengatakan batasi baru usia mukmin Islam ini seperti ukurannya begini begitu tidak ada ya, itu bertentangan dengan nas-nas yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu anbiyaullah. Adakah doa untuk diringankan sakaratul maut secara khusus wallahu anbiyaullah saya tidak pernah tahu doa yang khusus untuk diringankan dari sakaratul maut. Ada doa yang makruf, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut dan seterusnya namun itu tidak bersumber dari nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apakah seorang muslim selama beriman akan masuk surga Tapi terlebih dahulu masuk neraka Apakah dosa-dosa kita akan diadab dengan neraka Kemudian baru masuk surga ya, Tidak Ya, Tidak setiap muslim Yang berdosa Harus masuk neraka terlebih dahulu Dan tidaklah setiap dosa itu harus diadab terlebih dahulu Untuk dimasukkan surga Fahamma man fafulat mawazinuhu fahu fi'isatir radiyah Wa amma man khafat mawazinuhu fahu mu'awiyah Komakoro, agamahiah, narun Adapun orang yang lebih berat amalan kebaikannya daripada dosa-dosanya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, yang dia meridhai. Adapun yang lebih ringan adalah kebaikan kebaikannya, baru dia kembali ke dalam masuk dalam api neraka. Jadi tidak selalu dibakar dulu di api neraka baru masuk surga. Ya, ketika kebaikan kita lebih banyak, maka selamat kita dari ada api neraka. Tidak pakai mampir ke dalam neraka. Ini yang harus kita usahakan. Maka Nabi S.A.W bersabda Itaqillaha haifumakunta wa'ati'i sayyat al-hasanata wa wa'alikin nasa tukhulukin halat hasan Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang insyaAllah akan menghapuskannya dan berakhlak yang kepada semua manusia dengan akhlak yang baik Apakah hukuman terberat bagi istri yang tidak taat kepada suami? Ini pertanyaan dari suami. Wallah istri nya ada atau tidak? Apakah bisa menyebabkan adab dikubur atau adab yang lainnya? Seorang suami jika mengetahui istrinya tidak taat, dia harus pandai memaafkannya, mendoakannya untuk dengan doa yang baik dan memperbaiki taatnya kepada Allah. Ini pertama nasihat anak kepada Liana sendiri dan kepada para suami. Perbaiki. Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka hubungan kita dengan sesama makhluk Akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi ketika taatan itu adalah karena Jauhnya kita dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sebagian salafus salih mengatakan Inni la ahsillaha wa inni la atara La inni la ara ataraha fi Ahli baiti wa dabati Aku pernah ber ber berdosa berbuat maksiat kepada Allah Dan aku lihat dampak dosa itu Pada perilaku, keluargaku Dan kendaraanku Ya, Itu sampai melihat Subhanallah karena maksiat kepada Allah dia tidak taat kepada ya. Jadi itu yang pertama diberitahu apakah itu berdampak dosa jelas. Jika itu berdampak dosa, apakah berdampak azab? Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang hak suami yang sangat besar. Dan sampai Nabi mengatakan jika boleh memerintahkan sujud maka diperintahkan sujud kepada suami. Juga Nabi SAW menyebutkan di antara haknya anak kata seorang suami memiliki luka yang bernanah dan dijilah oleh istrinya maka belum sampai menunaikan haknya, hak yang sangat besar jika itu disia-siakan maka Allah Subhanahuwataala menyediakan azabnya Namun jika suami yang saleh yang mengharapkan dari Allah Subhanahuwataala bagaimana dia tega ingin mengharapkan azab bagi istrinya? Ya harus memaaf, harus memaaf. Kenapa Allah Subhanahuwataala? menyebutkan uh, inna min azwajikum maulaikum aduwan lakum semuanya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh kalian apa yang selanjutnya wa in taafu wa tasfahu jika kalian mau memaafkan kalian mau berlapang dada kalian mau memaafkan ya mengampuni ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa menghadapi musuh di dalam rumah tangga kita itu adalah dengan mengampuni memaafkan berlapang dada Ya kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salih terdahulu bahwa kebaikan kita, lapang dadanya kita, pemaafnya kita insyaallah akan berakibat yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allahu akbar. Apakah amal yang diniatkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal akan meringankan azab di kuburnya? Pertama, jangan pernah Menghayalkan kedua orang tua kita diadab, di ya? jangan pernah menghayal kedua orang tua saya lagi diadab, maka saya beramal untuk meringankan adabnya. Kita tidak tahu orang tua kita diberi rahmat atau diadap oleh Allah. Namun seorang hamba yang beriman, ketika sudah mendekati ajalnya dan melihat alam akhirat, rajanya, harapnya yang harus lebih dominan. Dia mengharapkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala berhusnul berbaik sangka kepada Allah. Jadi ketika kita memohonkan istighfar untuk kedua orang tua kita, beramal untuk kedua orang tua kita, tujuannya adalah untuk menempatkan kedudukan mereka lebih tinggi dari tempat yang semestinya. Sebagaimana hadis yang saya riwayatkan Imam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uh, seorang orang tua yang bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini sedangkan amalku tidak seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Istighfari walidakal," karena anakmu yang beristighfar untuk Allah memuliakan orang tuanya dengan semulia-mulianya Allahu'alaikum Allahu'alaikum Allahu'alaikum Allahu'alaikum ada yang memiliki hutang Cicilan di bank syariah Namun ingin umrah Mana yang harus diutamakan Umrah atau lunasinya Hutang ini sifatnya Kontinualnya terus menerus Berakhir dalam pertanyaan adalah dua tahun lagi akan datang Maka Jika Berangkat umrahnya Tidak menghalanginya untuk melunasi Hutang-hutangnya Cicilan itu jika ya, tidak menghambat dia untuk melanjutkan membayar cicilannya, maka boleh dia melaksanakan umrah walaupun masih memiliki cicilan tersebut. Tidak harus menunggu hutangnya lunas baru dia berangkat umrah. Namun jika dia berangkat itu menyebabkan terhambatnya cicilan tersebut dan dia berdalih dengan itu maaf karena umrah saya tidak bisa bayar cicilan, maka jangan dia berangkat umrah dahulu. Allahumma Jika kita salat sendiri dalam salat subuh, maghrib, isya, apakah kita harus ee, menjaharkan suara walatujhar di solatika, walatujafid diha, wabtari baina dalika sabina. Janganlah kamu menjaharkan suaramu dalam solat dan jangan terlalu perlahan wabtari baina dalika Dan carilah pertengahan di antara itu. Jadi bacaan itu adalah yang telinga kita sendiri saja yang mendengarnya. Jadi bukan tersembunyi sama saya Sehingga kita tidak mendengar apapun, namun kita membacanya dengan telinga kita sendiri. Serta seperti, itu. jadi telinga kita sendiri mendengar. Allah Subhanahu ini yang bisa yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Khotbah dimanahimani, wauhimakumullah. Semua kita yang hadir di sini pasti tergantikan dengan generasi yang lain. Ya, semua yang ada di sini Pasti sirna Dan tiga, tiga dengan generasi yang baru Yang bisa jadi mereka semua tidak mengenal kita Namun Setiap kita yang telah meninggalkan alam dunia Menuju ke alam barzah Ke alam akhirat kita Di setiap saat Waktu yang kita jalani Kita pasti disibukkan Akibat apa yang telah kita perbuat Di kehidupan dunia Ketika seseorang adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wataala, maka di akhir hayatnya di alam barzahnya dia disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan dari -kenikmatan Allah Subhanahu Wataala. Inna ashabul jannah tiryoman fi shubulun fakihun sesungguhnya penghuni surga itu sibuk, shubul, sibuk. Namun sibuk dalam kesenangan, sibuk dalam kesenangan. Ini yang kita harapkan kepada Allah s.w.t Sebaliknya na'udhu bintah Orang-orang kafir Orang-orang pelaku dosa dan maksiat Mereka juga sibuk dalam ahdab dan siksa Semoga Allah s.w.t Melindungi kita dari adab abin raka Memasukkan kita ke surga Allah s.w.t Dan mempertemukan kita semuanya Di surga Nya Allah s.w.t Bersama Rasulullah s.w.t Dan para sahabatnya Amin. لهذا سبحان الله اللهم ربنا وبحمدك شرنا لا اله الا